Eta hemen ditugu, estudioan ditugu, Pascal Indo eta maialen etxemendi mendi, ogoi tamabigarren erri urratzen aipatzeko, egunon, zer biedi? Maia egunon. Egunon. Eta lehenik Pascal Indo zurekin hasiko gira, aurtengo erri ziburuko ikastolaren alde, afera horrek, egia, ainitz markatu duela urtia. Ba, ba, ainitz pasatu dugu horrekin jakintzazu eta pasatzen horrendik. Eta ez dut jabarik hala ere ekartzen horrek hiru ikaola begian zabal, uh, e, zabaltzeko basuzagi azkarate eta bidiaatuun, la ere abpterbide bat atxeman zen uh, ziburun eta kausitu duzue uh, lga erosi behar dela Iru .000 eurotan, beraz uh, pario handiaurtengo eigo bat Bai, uh, me urte pario parioa hundi bada, lehenik hori badakigu, baina... E duriz uh, berri honak dira. Ba, ba, bet, fa son, de fazon, derrigorrez aurten izan, ala izan behar zen, behaz. Me Hora <laughs> da, ez ez biztan dena, parioak, uh, nun bait, pixka bat uh, nik ikusinezake, feen, jendeari esplikatzugu nahiko nuke, zoin uh, zailaden denain uh, eta eramaitia. Eh? Erna baita, uh, ikastola berri horiek, aspaldiko, eta nun bait... Uh, uh, gaiak dira, egi eh, batzuetan, bada urte bat, urte bat eterdi, bi urte haipatzen direla, eta uain ateratzen dira, eh, on joak bezala, ateatzen dira, ik, dira. E, eta ikastola, ziburuko ikastolaren arazoa hortzen ere, eta dena konpondu behar, momentu berean. Beaz, egia da, terabide guziak ateatzen direla lau ikastoren zat, bai ziburuta, bai iru ikastola behien zat, ebe hainbato be, uste Ikastola behiak leku publikoan eginen dira, e, beraz, falu legia ere, e, gaind tzen uh, ari ziste lege hori? E, ez da jasu hori. E, nahi gozu guk gaiten ginena zen e, legea zohotzegi aplikatzen zutela, eta bazirela aukera batzuk baiatzen alt zirennak. E, betidanik entzun dugu ez zela egitenna. Otarakoen ditugu manifauriiek eta. Eta azkenean atera da e, irakurketa, Nola egan, ez dute egan ez hain zogutza, baina idakorik tekniko batekin da legeari buruz eta oartu dira bazirela ateraldi a, a, a, a, a, aterabide batzu. Eta to, hor, nun oartzen uh, gira, be uh, dela maurte lege zorozki uh, idakoriz ez zela aterabideik, be gaur egun bai. Maia etxemendi, erri eh, huratxal kartean, beraz bi kolendakari, zizte, uh, Danielak zagetazu, aleen bosk zenua jarte, zer biga? Um, zergatik biga, uh, biga um, uh, bon, erri horatxelenik behar baita uh, talde lan adela, eta beraz uh, pentsatu duguna ahunt, pentsatu uh, genuen orduan uh, alean boskek usten zuelaik, uh, taldean hartu behar genuela ere lendakaritza, uh, ko lendakaritza sistema horrek uh, izlatzen du biziki uh, erri funtzionatzeko uh, manera, eta beraz bien artean hartu dugu. Erra nahi du? E nahi du uh, urtegusian uh, antolatzen lanean ari gira taldean, beraz beho mar, bat lagun gira, beraz bruletzi goiti, laneian ari direnak, uh, beho gogeita hamak horien uh, artean beraz ikastoletatik heldu uh, burgassoak dira, eh? Uh, eta hor, uh, azpi komisionetan, eranen dugu, uh, banatuak direla. Eta um, egunaren antolatzeko, beraz, zazpi, azpi talde ere bat dira, bai animazioa, segortasuna, logistika, izan anim, aurrentxoko, salmenta, uh, eta bar. Eta orduan uh, beraz, zinez, uh, talde lanada, eta, eta bon, uh, kolendaritza batek, uh, uh, izlatzen zuen zinez, gure funtzionamendoa. E, askarido doazkion zenbakiak plazaratu dira e, eta epek ere inditu. Amar urtez, mila eun ikasle gehiago irusareak kondutan hartuz, publiko, pribatuta ikastoletan. Horietarik, kasik bederatzi eun ikastolan, esukararen eskuntza oberena sigurtatzen duela jogatzen du beti horrek. Uh, ez dakit ala den, hori uh, nunbait baita e, ikusi berko genuke ondorioa, guk badakigu ala dela, baina gaur egun ez da aztertua izan. Behas uh, eta bizkin importanta da gure uh, aztertua izaitea ere, eh, Euskararen kalitatea ere, piska bat, jakitean zertan den, eta zer ikasten duten txusen eskoraz, eta ze Euskara maila duten, hori dena ez dakigu. Behas guk badakigu, baina uh, guk badakigu, eta... Segitzen dugu, nunbait uh, lan hortan. Eta, uh, komparazan ganezake, uh, ohartu dira burasobatzu, ala nola, eguneko irgoitama sortziak hau hautatu du ikastola. Behas, bo, guztu eta azkenean ez direla haintzozoak burasok ere. Se askaren azkena mahurteetako zemakionak aipatzen gintuen sortziak aitzin, eta nola, eh, skuntzat saileetan ikasle hemen datzea, ondiena izan duena dela, hemen, Ipari Euskalikianak? Ogoita meka ikastola hiru kolegio lizeo bat garapen hori ikusiz paskalindoo soinira ondoko urteetako helburu nagusiak hiru hiru ikasuletaz gai Be, lehenik dira irri-aundi guzietan, jena eh, baita, bozmila biztanleti goiti diren eh, erri guzietan ikastola baten segurtatzea. Ba, antxufini dugu, eh, bokale baita bak azkena. Hori eh, da lengoa. Bigarrenada urbil tasuna, segurtatzea burasok guzier, eh, ikastolenen auto egiten duten burasok guzier, ahalbezain urbil izan dain eh, ikastola bat. Eh, Beaz hor, eh, nun baite be, erri dinamikak eta baledinamikak ikusi behar goitugu, nun eh, kokatu ikastola bat, Jakinez ez da beti guk hautatzen dugun erria e, Batzutan, e, be, aukera hor dela Hor tara joiten gira, baita erriko bastimendu bat edola bauna, o, Badira gauza horiek bez Eta biztan dena e, Kolegio bat falta dugu honan e, Eta, edo bai honan, horrenguruan e, e, Gaur egun lahzabale kanbo eta ziburuko agetugu Eta e, lapordi pahaldean beharko genuke bertze bat Eta liceo berria e, Arlo profesionala gainera eh uh, pou chatous mais à ce moment mais de naqida gude projecteur coi si buruko ikastolarren alde izanen dela ejiuratse igandekoa gutik gura behera baute ema te pasatu berliteiken xenperetik mailan etzemendi ba i need... <laughs> Uh, zonbat jende zehazki uh, zailada erraitea, ez baitakigu uh, urtetan ez dugu jakin erraiten ere zonbat jende heldu den. Ez da dena doainik denez, ez da xartzerik egiten, beraz ez biziki zailada kondatzea zonbat jende heldu den, uh, bainan segur jende uh, hainitz behar dugula. Estimazioako, hai? Ba, estimazioa no. e, e, dire egiten direlarik eh? ez dugu guk egiten, jakimi erda, prentxan edo irratean entzuten marimauzu egoe, horren beste jende izan da ez du erri urratsek eta ez seaskak eman zenbakirik. E, eta ez dakin hundik atatzen diren xifreak eh? batzutan helikoptero bat ikusten manibu zua idean hain seur da suprefeta bera kontatzen ari, e, eta bon, bera edo lagun bat, eh? e, Eta horztarako, ez, ez da erraiten ala, zon bat jende baden, erraiten aldugun baka, gauza bak da zonbat jaten den eta zonbat edaten den eta edaria ere erraiten alda bakarrik egia e e erran erraiten alda uh, zonbat edanen, e, somat edanen den ez dakigu, somat edaten den badakigu, hori e, ere dependintzen de, de maitu aroaz. Epatuko ditugu zenbaki batzu, justu uh, Salvador Koligoko Berdoakienez, Gipuzkoako Diputazioa behartua izan da, guta uh, estapenuntan, 6.000 euroen uh, berriz Bilserat, emanak uh, situenak uh, sehaskari, uh, ehat eskolegiko eh, hausetegi gorenak kondenaturik, zertan da 6.000 euro hainiz baita? En bai, hain izu haita biztan dena, beharigira konpontzen eta konpontuko dugu, hain txur, ezta dudarik e, e, behi gandian ikusiko uzie. E, Martin Garitano bera da, eta Pentsesu berak egenen e, doela zertan giren. Atxik ikastola bildua horrengo olema, bi egan nahi, elkartasuna ikastolekin eta hizkuntza edatzaile, beraz, nola goguetatu duzu elema hori maialen etxe bendi? Um, Bauri lehen aldikot, beraz um, komunikazioaren aldetik desagun, uh, proiektu berezi bati indar bat nah, eman, izan nahi, eman izan nahi dakugu. Beraz, eta hori beraz, ziburuko, aurtengo ziburuko uh, kaskahotenia kaska ikastolari. Eta orduan duan, uh, ba, atxik ikastola bildua, uh, elkartasun uh, oiu bat, eranen dugu, eh? deitzen ditugu uh, lehema horrekin uh, eskualtza legusiak, Uh, bilditen eskuararen alde uh, dinditen beraz numre handia handian, uh, igandian Eta xare soziale ere pixka bat lotua e bi aldiz baita a bildua eta at, atxik horren eh, uh, ikur hori uh, uh, gaur egungo komunikazio moduak ere baitira sare sozial horiek eta bi aldiz emaitia gure aurtengo oleman horren uh, ikur, ikura importantazen hori Eta, Pascal, Willis Raymond eta niko etxert uh, kantari, hortengo kantua zer? Ah, niko kontenta. Bai, Ah, biseki uh, kantu polita egindam kute. Bai, ah, oui. bai. Uh, Eskertzen ditugu, sinez? Eta uste dut, dela, talde batek ikitzen duela bere estiloan kantua. Uh, eh, Irriskoa da beti bo, erri eh, urratxentzat egin behar da, kantu lasaibat edo, edo sukratu bat, edo, uh, edo, bat, edo ez, ez, ez egin behar da, talde batek hartzemari madu, gimerdu bere estiloan, eta hori zinez lortua izan da. Gainera, aita txikoken jolere hori zaitiak betako inportanta zen. Janik, eginak izan ah, zituen ba, berakere, kantua. Berak egina hitu bat. Eh? Ja, ja. Anto, Antolak eta mailan, zizemak ekiak eipatu eintzin, mailan etximendi, berrikuntzak aurten? Uh, beraz berrikuntzak aurten uh, bon, aurren pesta da lehen lehenik erri horatx, beraz uh, uh, iru aurren txoko handi aurten, eh, indartzen dugu iru garen uh, gune bat uh, lapurdin kokatzen dena, hor, uh, beraz joko gehiago izan enditugu aurten. Uh... Yeah, Zampez betiak direla Urtobusiz, eh? <coughs> <Orida>. leko horiek <laughs> Eta bon, nola Lako estugun onditzen alere Zaila sauku, bainan xokoen atxe maitea Zaila, alare uh, Pentsatu dugu hor uh, uh, Lapordi xoko hortan bon, Beste trampolin bat emaitia Udalekuk uh, segituko du bere uh, uh, Fut uh, Babi futa Babi uh, futa horren emaiten uh, Kaikuk ere, uh, beste animazio bat Eskainiko dauku, beraz ho bon, au château du Gou, au château du Gou, au château du Gou Pishkabat, au château Uh, gero berrikuntzetan uh, nahi izan dugu aurten amairu, uh, amaxei urteko uh, gaztei ere uh, parte hartze aktiboago bat uh, eskaini eta orduan uh, bultzatu dugu gukere hemen uh, ipar aldean, egualdean eginden maneran uh, kilometroak, uh, ibilaldian eta nafarroain esen araban eskora zere uh, uh, burutu den uh, ekintzabat uh, hemen ere ipar beraz senperen uh, antolatu dugu, hori da e Erronka, deitzen, deitzen den ekintza, beraz hor gazteak lehiatuko dira, taldeka, uh, bon, lehiak eta baino gehiago, uh, nahi, nahi izan dugu jostaditen, uh, goza dezaten pesta ere, eta eskoraz biztan da. Zenbat ki batzu eman eh, behar dira, ama irumila talo, berro laumila lauegun hogi, ama bi mila pinta uh, gara gardo, ez dakik guz, zenbat edaten zen, hori Hori ba, jakimera da, euriarek Bero eginen du, eh? <girro> Oida, bero egiten mali madu, behar <girro> kamion bat gehioa sartuko dugu, enkaz? <girro> <girro> uh, laudun metra hostatu, lehoan dena ezagita, e eta biztan dena laguntzaileak bi mila egun berian, eta haintzin eta ondotik direla, behar direla, hori behar bat deia pasatuko dugu biztantian. Ez, zinez, antolaketama mailana nahiz eta hogeita ama biga erren urtea izan, esperientzia hor da, behinan, sekulako lana da ko, elkarte berezia bada, irri urratx, horri uh, uh, dedik, dedikatua mailean? Hori da beraz uh, ba urte guienen laien na dena, Bainaan bo ejan uh, taldea taldea dinamikoa dela taldea beraz bujasu guziek uh, burjasu ez uh, oatu dela Baan badela ere uh, asteuntan jada laniaan hasi den Bol Londres talde bat haia uh, beraz burjasoi eskualtzale ez baitezpada ere se askakoa enen dugu uh, kako tsenen artean baan zi uh, Zinez, uh, dinamika bisikipolita, elkartasun uh, el bisikipolita ere bai. Uh, bisikiuntza antolatua da, eh, bisiki resa da. Azkenian uh, lan egitea, ziren urteetan, uh, uh, urteetan uh, bisiki egituratua egi izan da, eta bisikiuntza uh, bisiki antolatua. Eta, bon, jara, askitaz egitzea, eh, zinez, uh, ez da... Gauza hori guzien uh, ornitzeko, alare tokiko ekoizleen enpresen ganat joiten ziste, bada sede hori? Ba hori da, ordoan horreten, fa emeki, emeki tokiko ekoizleen ganat, uh, edo tokiko uh, produktuen saltseko uh, uh, uh, sedea dugu. Uh, ordoan, uh, bon, ornitzaileak ez ditugu aldatzen, emengoak dira dena den, baina galdegiten diegu... Um, Euh, eman dezagun euh, haragiari dao, doakio aurten izanenda euh, herriko haragia salgai bigunetan ordoan emekie emekie orla harigira baita ere idokireki nasi gira gazna gazna ere taluetan euh, eta koetan chartzen eta, dugun euh, beraz gazna idokitik heldu da ordoan emekie emekie emeki, harigira orla tokiko euh, produktuen chartzen gure chalmentetan hmm. aholko batzu beharada esperientzia gehiago ez dakit, Paskal zuk duzunez, ala e, urtero esperientzia hor da, aurku batzu ginen direnen zait, autoz, autobusez edo hanberian ere be, diadanik gazte erraitea eh, autobusen uh, txartela kartzia uh, albez engoizik, nola azkeneko askeneko netan ez baita beaz espeut hartu hituztela berzenaz uh, gaur da kasik askenepea uh, gero zaira izanen da, gaine da bihar maietzain zorsi izanik uh, dendak eta etxerriak izen dira beaz au da lehen gauza, biharrenik, bombe, Nik espero dut aurten uh, zirkulazioaren aldetik eta peska bat obekuntza bat ziren dela zubi behia ireki baita, anartean, biehi urratxean, behaz ego aldetik ere errexago izanen da uh, jite haxen pererat zubi uh, behi horrengatik. Uh, eta eh, nik aurku bat eman ezak ala ere uh, gazter, eta ez gehiagi datea ez du balio, pesta obekio iten da eta ez gehiagi edanez hori. Eh, eta zkenfinean uh, nik ustud uh, uh, Eri ikusten da uh, ikastolek duten gaitasun eder bat eda, eta da pesten antolaketza antolaketa uh, bada berroita bost 6 zazpi urte bain uh, pestak antolatzen direla diruain atxmaiteko, eh, diruaren biltzeko egina baita lehenik erri eta begaitasun hori sekulakoa da eta guria da hori uh, ez dugu ne hori ehe e e eta, eta uste zinez zinez nik esaskaren izena nahi ditut eskertu erri urratsean uh, uh, alde lan egiten duten guziei, uh, asiz lehenik gure uh, lankideari, uh, ez uh, telek uh, sekulako lan egiten maitu, mon prefisionala da, bere ofizioa da, behinan egiten du sekulako lan, eta gero dira, ekipa guziak maia lehenek aipatu dituenak, eta buraxoak, eta gainera, jakimeer da, badira, bakarrik bi elkarte uh, sehaskan. Nun burasua ez, diren, ez direnak esartzen aldiren eta da erri hurratz eta intergazu batzordea zordea erri bada sekulako dinamika eta be ebe horre da bat idegitzen alda eh? Arztelenean sekulako lan izanen da eta be buruko minik ez duten guziek er, irekia dela hain eh, zidaren garbik eta Laburki ekitali ofizialean mesuna guzia pasazik nahi duzuna? U, ez, ez dugu inofinkatua Ageriko, Agiriko dian beraz eskatzen zaituztegu hasteko unarate etorgirik. Eta gure Euskal jatiak iistan dira, han girela e zera Egi ugatzen Interneten ere segitzen alko ditusia.